Визуалният архив на асимилацията е първият опит да се съберат на едно място фотографиите, документиращи преименуването, изселването и проголването от България на помаци и турци по време на социализма. Правят Диана Иванова, име, което опознаваме от журналистиката след избухването на демокрацията, по-късно като автор на Свободна Европа, Дойче Веле, а днес вече и като специалист, който работи в сферата на психотерапията и Зайнеб Зафер. Тя е едно знаково име за съпротивата на българските мюсюлмани и турци, които отказват да сменят имената си по време на така наречения възродителен процес и даже бих казала по време на така наречените възродителни в кавички вълни по времето на бившия комунистически режим, чието жертви почитаме днес на 1 февруари. Добър ден на професор Зайнеб Зафер. Добър ден! Защо, професор Зафер, решихте с Диана да направите този визуален архив на асимилацията, както го наричате? Този архив е нужен, тъй като с течение на времето се забравя за това, което се случи. Последно 89-та година и предишните излъжнически вълни или прогонвания от България на Турции и мусулмани. този архив е различен всъщност от написаните научни изследвания, тъй като той визуално може да покаже какво всъщност се е случило. Затова ние от е, около две години е, работим е, върху него и сме в самото начало и се надяваме е, да съберем е, колкото се може повече фотографии на професионалисти и на, на, на семейни лични фотографии, е, които да отразяват е, най-важни е, и е, съкровени моменти от е, тази трагедия на насилственото прогонване. Всъщност, не само от медиите, не само познатите кадри, а, с познатите лица, включително и на журналисти, които тогава в Венциславият репрессионалите, изселването, така наречената, цинично наречената голяма екскурзия, но и апелирате към хората, които пазят лични, семейни архиви, да се свържат с вас. Те могат да видят в интернет този сайт, който се нарича визуален архив от асимилацията, за да, за да го допълнят. Важна е паметта, казвате. Професор Зафер, вие се надявате да ви чуят хора, които да отворят личните си архиви и да споделят преживяното. Крие ли, крие ли риск това сега? днес, в 21 век. Вие как го усещате, защото вие самата сте минали по този път на репресията спрямо вас? За семействата, които биха споделили е, своите фотографии е, да. или пикате. Мисля, че в последните години в България е, просто е, все повече хората започват да се страхуват. Е, Някак в вместо да върви напред е, виждам, че по отношение на демокрацията се връщаме назад тук в България и да някои хора се страхуват когато правя интервюта, има такива, които отказват, но има и смели хора, които а, непременно искат да споделят това, които са преживели и а, разбира се предоставят и са готови да предоставят личните си семейни е, албуми, фотографии, е, които са направили е, минути преди е, да се разделят е, с е, родното си място, е, с роднини и съседи и първите минути е, след преминаване на границата и е, е, е, на турската на КПКОЛЕ, както знаем на този контролно-пропусквателен пункт. Аз искам да ви върна вас към онова време за секунди. А, знаехте ли какъв риск поемате и а, беше ли ви ясно какво ще ви коства съпротивата, пак ще кажа а, вие, вашето семейство, вашите близки се противопоставяте на насилственото преименуване още преди а, така наречения оф, официал Официализиран период на така наречения възродителен процес от средата на 80-те години, доста по-рано, когато е една от вълните на репресии спрямо мусулманското население в Родопите. И е, е, да, разбира се, е, особено през този период на комунистическата диктатура, е, беше много е, опасно е, да се е, протестира или да се застава срещу решенията на, на партийната върхушка. Но ние, разбира се, поехме този риск, особено след като в 1973-та година беше потушено всъщност бяха потушени протестите в Корница. И бе проля такъв, когато аз лично видях убития си Войчо. След този момент вече нямаше от какво да се страхуваме. Единственото нещо, което можеха да ни отнемат това, това беше нашия живот. Така че ние продължихме години наред до 89-та година а, да се борим за правата на мусулманите на турци, и помаците в а, България. А сега също а, ние поемаме някакъв риск. Защо казвам това? Защото след като издадохме антологията с доцент Вихрен Чернокожев, когато ми отнеха името. а Срещу тази антология а, започна разследване. Дужба родина а, сигнализира за това и Данс започва на разследване срещу антологията. А Вихрен Чернокожев трябваше да дава показания пред служител на Данс и да, а, да, отго, да обяснява от, а, въпросите бяха откъде е финансиран а, на всъщност антологията, каква е била нашата цел. Така че мога да кажа, че с, дори днес с, с този проект съществуват рискове, тъй като в България има много крайно националистически кръгове, които разбира се могат да се покрижат за това, да попречат или да се опитат да просто да не оплашат. А, да ви оплаша днес в 21 век, когато България е част от а, семейството на демократичните държави на Европейския съюз, наистина звучи странно това, а, ДАНС не би трябвало да е а, равносилна организация или да има, как да кажа... А, Визуализирано, визуализирана връзка и наследство от бившите структури на държавна сигурност, с които пък вие сте се сблъсквала в живота ви по време на изселванията от родното ви място, а по-късно отказ от това да продължите образованието си в Шумен, нали не бъркам в биографията? Ви. Да, да, да, да. Бях всъщност отстранена от университета и трябваше да работя 10 месеца и след това да не бъдат възстановени студентските права. В вашата биография а, има и а, престой в затвора, ако не се лъжа, точно заради да. вашето несъгласие да, да смените името си и да изпълнявате указанията на а, бившия режим? Да, да, да е, около 9 години е всъщност. Бяхме изселени около 6-7 години и 2 години затвор, така че много от времето си ние всъщност не бяхме свободни, но въпреки това продължихме да, да, да защитаваме истината и правото си на избор, правото си на самоопределение. А как, как изглеждаше тази съпротива? Казвате каква е била цената лично за вас, но нека да допълним, че това е и времето, средата на 80-те години, когато наново се отваря и лагера Белене за несъгласните български турци с промяната на иманата им. Всъщност, какво се случваше с хора като вас? Наистина ли вас ви изхвърлиха от България още преди преди да почне така пак ще кажа официализирания процес на възродителния? Известен да, като възродителен? Да, 85 година разбира се ние бяхме в затвора, бяхме съдени, имахме и, и силване, но 85 януари бащата на братовче на ни беше за в Вильне, за това, че отказа да си смени името. Така че още на първото свиждане май месец не аз, брат ми и неговите две деца, отидохме на първото свиждане се запознахме с много близки на хора затворени е, тогава или закарани на островбилене. Само тук искам да отворя една скова и да кажа това, че втори обект на Белине или концлагера Белине е използван при 60-70 години по време на насилствената асимилация на помаците. Там са били въдворявани е, е, без присъдие със решение на Министерството на вътрешните работи. Е, е, е, хора, които са били противници на тази асимилация и по някакъв начин са изразили несъгласието си с тази политика на комунистическа България. Е, разбира се, 80, след 85-та година, вече след затвора на изселеното място, ние бяхме в е, Михайлоградски окръг, там почти всяко село имаше най-малко по две семейства или сами е, мъже, които след бели не бяха разпръснати. И след е, точно тогава ние започнахме е, в. Е, рамките като членове на независимо от Дружество за защита правата на човека, откритата си борба е, срещу тази асимилационна е, политика. За това на 3 февруари бяхме експулсирани. От Държавна сигурност. Да, най-рано всъщност ние двете семейства, 8 членове на тези две семейства, които се борихме още от 1973 година, бяхме първите експулсирани от живковото правителство заради борбата си против населената асимилация. И все пак Смятате ли, че си струваше тази съпротива а, и всичко, което преживявате като, рефлек, а, като репресия спрямо вас и вашето семейство? Е, много е трудно, този такъв живот не е лесен, но разбира се, че се струваше, защото е, това беше неправилно, незаконно. Всичко това се извършваше незаконно, след това да е доказано и осъдено народното събрание при решение, в което е, изсълването беше определено като етническо прочистване, да, насилственото прогонване на турците. Е, така че, разбира се, е, не съжаляваме, е, само е, е, някакси е, ние много. Е, мъчно съжаляваме за това, че днес не виждаме тази демокрация за каквато сме се мечтали и за каквато са мечтали всички, които вече не са сред, живите сред нас. Т.е. абсолютна демокрация, каквато има в другите други европейски страни, членки на Европейския съюз. А как, а как си го обяснявате не, това? това? Не, тази, как си го обяснявате? Шика, която виждаме, е, която съществува тук в България. А защо? Тези откъде? не бурди между партийни борби, казвате. А, казахте за този страх от а, нов екстремен национализъм, който може да стъпи върху а, тези репресивни практики, познати от комунистическия режим. Аз си спомням горчевината, с която говорихте за начина по който след 89-та година политическата система а, се нагажда към това да прикрива ролята на държавна сигурност а, в тези процеси. Защо според да. вас а, а, а, ситуацията е такава? И ситуацията е такава в България, защото а, след 10 ноември е, всъщност опозицията опози, не беше така силна, а, за да, за, за да, из, да просто не може да се пробори с силната държавна сигурност която вкара във всички свои партии, внедри е, свои хора и всъщност почти всички партии е, бяха е, създадени от е, хора на, от комунисти е, от хора на, на бешето правителство на Тодржевковия апарат от хора на държавна сигурност и всъщност те е, е, дежираха всичко в политиката първите години, примерно се колко успя да продължи да бъде в властта. Или след като бяха открити досиятата, видяхме колко хора имаше и в СЕДИСЕ, които са работили за съжаление, за държавна сигурност. Нямаше Именно за това ни бяха осъдени и виновниците, не само за, за насилствената асимилация, за, за, за етническото прочистване, но и за всички. Е... За всички наказания, всички унищожени хора, или разстрелени, убити, репресирани след 9 септември 1944 година. Казвате СДС, но всъщност в много други партии също а, е проследима и видима връзката с бивши сътрудници да, от Държавна сигурност, ако ви трябва ДПС. да бъде в СДС, това говорих. Разбира се, да. разбира се, за съжаление, във всички партии, в ДПС това е така и за това може би сега, е, е, е, сега. когато погледнем също, има много хора, които са били в държавна сигурност и са в редовете на ГПС и на високи постове. Така че е, просто е, ми се струва, че е, по-чиста би трябвало да бъде политиката, политиците, е, партиите, но това в България не знам защо не стана. И не се постигна, а, но а, аз, когато и в България, обикновено ми, ми задават въпроса, какво мислиш за, за ДПС, а не ме питат какво мисля и за другите партии. А, това, това са партии, са, които са създадени, организирани и, и са просто а, родени и с, са израсли в едни същи условия под диригенството ди, ди, на, на бишата държавна сигурност, на, биши, на комунистите и така нататък. А имате ли? И ли много си да. приличат. Едни на други от по това си приличат. А, например, хората на и а, турците, защо гласуват за ДПС? Защото другите партии а, не отварят вратите си за тях те продължава в тези партии има много малко мусулмани или туци. Това те... обяснява се, този елемент се... на дискриминация, Разбира обяснява се. процеси. А нямаме повече време, но имате ли една секунда оптимизъм за България с да или не? Така да да, да, разбира се, би трябвало да бъдем оптимисти. Благодаря ви за Инеб Зафер дълги години. Професор по литературна история в университета в Анкара. сега, заедно с Диана Иванова, правят визуален архив на асимилацията.